Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai műsorban is, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, László Zófiát, Levéltárost, akivel egy igazi ö, mikrotörténelem tárgy körébe tartozó témáról fogunk beszélgetni, majd kifejtjük azt is, hogy ez miért sorolható ide. Műsorunk ugye a nők történetével foglalkozik, elsősorban azzal a részével, hogy az 1790-es évektől melyek voltak azok a női teljesítmények, mozgalmak, mozgolódások, vagy, vagy egyéni életutak, amelyek arra mutattak, hogy a nők a művelődésben el szeretnék foglalni a nekik kiáró, jogosan kiáró helyet. Azért többnyire bár ugyan a történelem tudomány által mostohában kezelde, de csak ismertebb nőalakokról volt szó, egyesületekről, vagy folyóiratokról, vagy kiemelkedő egyéni teljesítményt felmutató alkotó művésznőkről. Ma azonban azért is mondtam, hogy talán a mikrotörténelem körébe sorolhatjuk a mai műsor főszereplőjét Kuzma Margitot, egy olyan illetőről, egy olyan fiatal lányról, legalábbis életének a fiatal, lány szakaszáról fogunk beszélgetni, aki valószínűleg csak a saját családjának volt igazán fontos. Méghozzá elég fontos, az majd ki fog derülni. Tehát ö, azt hiszem, hogy ö, Más nyomot nem igen hagyott, ha jól tudom, maga után, mint egy gazdag levelezést, amire támaszkodva László Zsófia megírt néhány évvel ezelőtt egy nagyon korrekt és nagyon élvezetesen megírt tanulmányt erről a fiatal lányról, majd később fiatal nőről. Jól mondom-e azt, hogy a mikrotörténelem körébe sorolhatjuk? a kutatásodnak a tárgyát, illetve ezt a témakört, ezt a magánlevelezés vizsgálatot. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát olyan szempontból sorolható a mikrotörténelem körébe, hogy nem nagy társadalmi folyamatokról, nem, nem nagy politikai eseményekről van szó ebben a tanulmányban, illetve hát magában a levelezésben sem, Uh, hanem, uh, hanem egy, egy, uh, egy családnak az életéről, tehát egy teljesen hétköznapi uh, családról, aki éli aki a, a maga a kis életét, a uh, gyerekeiket nevelik, igyekeznek mindent megadni neki a, a lehető legjobb dolgot, uh, dolgokat, a lehető legjobb neveltetést, ami uh, a családtól uh, kitelik. Uh, Ilyen szempontból tehát ö, tekinthető mikrotörténetinek, azért a mikrotörténelemnek ö, tudományos szempontból elég komoly ö, ö, szakmai követelményei vannak, tehát az én, én tanulmányomat azért nem sorolnám így, így ö, teljesen ide, ö, de, de ebből a, ebből a szempontból ö, igen, hogy, ö, hogy egy, a, a hétköznapi életről ö, van benne szó, és nem, nem nagy tetteket végrehajtó ö, emberekről és ezek a próbálkozások akár a történelemtudományon belül is szerintem nagyon fontosak, hiszen ez, ez, a, ez az irányzat, amely kitűzi azt, hogy nézzük meg a hétköznapi életet, az talán egy-két évtizede merült fel, ha jól emlékszem. Ezért egy kicsit régebben már Franciaországban, illetve a, hát az a mikrotörténelem, a mikrohistória az egy olasz történeti iskola. Már a 60-as évektől kezdve dolgoznak fel ilyen szempontból munkákat. A, igen, azt tűzték ki célul, hogy a, a Ö, nagy társadalmi változásoknak, a politika történetnek egy ö, ö, ellenpontját ö, adják meg, és így egy, egyben ö, ö, hát leellenőrizzék azokat a nagy elméleteket és nagy folyamatokat, amelyeket ö, más történészek megírtak. Ö, másrészt pedig ki is egészítsék ezeket, hiszen hogyha egy ö, ö, mondjuk a neveltetés történetét akár ö, nem, nem a, a politikusok vagy a, a oktatás vezetői szempontjából nézzük meg, hanem egy család szempontjából, akkor teljesen más kérdések is felvetődnek. Akkor felvetődik az, hogy ö, ö, milyen, milyen lehetőségek álltak az előtt az ifjú előtt, akinek a neveltetéséről gondolkoztotta a család, milyen anyagi körülmények között éltek, mi, mit, mire számíthattak, hogy, hogy, hogy hol fog tudni elhelyezkedni az illető, vagy hogy ha lányról volt szó, hogy akkor mire számítottak, hogy, hogy férjhez fog menni, és, és a családanyaként és háziasszonyként fogja elélni az életét, vagy esetleg szükség lesz arra, hogy hogy ö, ö, kereső foglalkozást ö, találjon magának, és ezzel egészítse ki a családja jövedelmét. Ö, tehát ö, ezek, ezek más szempontú kérdések, mint ö, hogyha mondjuk csak az intézmények történetét ö, nézzük, meg azt vesszük végig. És nagyon hasznos, én legalábbis nagyon ö, becsülöm ezt a fajta törekvést, mert nagyon sok olyan szereplője a történelemnek, sokkal inkább szóhoz jut, akik korábban úgymond nem voltak érdekesek. Esetleg a nők, vagy olyan helyzetben levő emberek, akik a társadalom peremén éltek, ezek a régi nagy történelem számára nem voltak olyan nagyon egyénként érdekesek, és így bepillantunk a hétköznapokban. Már egy kicsit célosztál is arra, ami pontosan ezt a családot foglalkoztatta, Kuzma Margit családját, akiknek 1888-ban megszületett a gyermekük, de hát benne értek egy társadalomban, és egy, egy, egy elsőszülött lányjal, egy nagyon szerető szülőpárnak, már elég korán el kellett kezdeni gondolkodni arról, hogy mi legyen a gyermekkel. Tehát a a Kuzma Margit születésekor, ha jól belegondolunk, már húsz éve voltunk a kiegyezés után, és Magyarország, illetve hát a dualista korszak az egy sikeresnek mondható időszakot élt, és a század közepe utántól kezdve már felmerült a lányok képzésének, magasabb képzésének a gondolata. Ilyen körülmények között volt ez a nagyon szeretetre méltó pára, hogy látni a tanulmányodból. Kicsit mutassuk be a szülőket. Igen, a Kuzma Gyula, Kuzma margi édesapja egy evangélikus felvidéki lelkész családból származott, ő maga pedig erdész lett, és ebben az időszakban, amikor én foglalkozom a családdal, előbb Zágrában, majd pedig Vinkovcén a szerémségben viselt hivatalt, így egyre magasabbra került a hivatali ranglétlenet, végül is köztisztviselő volt, közhivatalnok volt. A felesége egy erdész családból származott a Kuzma Gyula a felettesének a lányát vette feleségül, egy nála 14 évvel fiatalabb lány, 17 éves volt ekkor Grunda a menyasszony, és 1887-ben házasodtak össze, és aztán egy év múlva meg is született a lányuk Margit, aki ennek a tanulmánynak a főhősnője, és pár évvel később pedig megszületett a fiúk Gusztáv, akit egyébként a családi levelezésben csak Dodinak szólítanak. Uh, és uh, a gyerekek uh, még uh, Zágrába, illetve Margit még Zágrában kezdte el az iskolát, és aztán uh, um, olyan 7-8 éves volt, amikor Vinkovszére uh, költöztek. Ez a család életében valószínűleg egy elég nagy változás volt, hiszen egy nagyvárosból egy... Uh, um, 6000 lelket számláló községbe költöztek, viszont ez egy járási központ volt, tehát tulajdonképpen mégiscsak a környéknek a központja. Szakmailag az édesapának ez nem jelentett visszaesést, nem, azt hiszem? Nem, nem, nem, előrelépést jelentett itt a, a hivatali pályafutásában, futásában, itt magasabb beosztásba került ezen a telephelyén, csak hát egy... Csak életmódilag azért más körbe kerültek. És ott tényleg egy természet közeli életet folytattak. Hát ugye nagy kertje volt a, a háznak, ahol éltek, állatokat tartottak, szép kertet gondoztak, és rengeteget járták az erdőt, így az apa sokszor magával vitte a gyerekeket is az erdőbe vadászatokra is, de amúgy is a munkája közben a, az erdei útjaira. És Kuzma Margit erre az időszakra, mint élete legszebb éveire emlékszik vissza. Egy nagyon, tényleg egy nagyon szeretetteljes közegben nőtt fel. A levelezésben gyakran visszaemlékeznek a, a pár évvel korábbi szép emlékekre. Ebből kiderül, hogy hát rendszeresen együtt játszottak a szülők a gyerekekkel, farsangi mulatságot tartottak, ahol a, a nagypapa zongorázott, az apuka szintén beöltözött, és a gyereke ő volt a, a gyerekek kínainak költöztek, és ő volt a, a fő mandarin, és még egy kínai kis népdalt is kitaláltak azt énekelték, tehát így nagyon-nagyon jó hangulatú családi mulatságokról számolnak be a levelezések. És ugyanakkor azért tudatosan készítették a szülők a gyerekeket a későbbi életükre, a tanulásra mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettek. Az anya például vezetett egy kis füzetecskét, amiben minden nap bejegyezte a gyerekeknek a magaviseletét, és hát a piros egyes az volt a legjobb jegy, az arra kellett törekedni. Ez nem mindig sikerült a gyerekeknek úgy tűnik akkor, hogy ami az a halvány gyanú fölmerül az emberbe, hogy ez egy rossz ízű szóval mondva benősülés volt, ez egyáltalán nem így volt. Ez a későbbiek során százszorosan kiderül, hogy ez egy szerencsés összetalálkozás volt, és ez egy nagyon harmonikus házasság volt, aminek tényleg a középpontjában meg még a gyerekek is álltak, tehát szereteteljes légkör volt. Ugyanakkor a fiatal gyerek és a lánynak a az elhelyezéséhez, tehát a társadalmi elhelyezéséhez, tudnunk kell, hogy egy nagyon sok nyelvű közegben élt. Akár Zágrában, akár Vinkovcén. Ez hogy nézett ki, és hogy dolgozta fel? Vinkovcén tulajdonképpen a magyarok kisebbségbe voltak. A lakosságnak a több mint fele horvát anyanyelvű volt, és szintén ilyen 30% körül voltak azt hiszem a németek. Tehát tulajdonképpen még az iskolában sem magyarul tanult Margit, hanem horvátul, és mellette még hát, tanítót fogadtak, aki, aki így a magyar nyelvvel, nyelvtannal próbálta megismertetni a gyerekeket és a vallásuk szempontjából is kisebbségben voltak itt, mert a Kuzma család evangélikus vallású volt, és ezért a Winkovce melletti községben Ajdorfba kellett átjárniuk istentiszteletre, mert Winkovce, -ben, Winkovce -ben nem volt evangélikus istentisztelet. Tehát több szempontból Kisebbségben volt a család, viszont a, a község életében valószínűleg mégiscsak az elitbe tartoztak, hiszen Hát nem volt olyan. Tehát a, a, az apa hivatalánál fogva ez már egy, egy, egy jelentős állás volt a, a község életében, a község viszonyai között. Ez például látszik egy fotón is, ami, amin Kuzma Margit iskolai osztályát ábrázolja, még a Winkovcén, és ott a, a, nagyon jól látszanak a, a viseletben megjelenő lányok, illetve ez a polgári a, viseletet hordó, hordó lányok, Kuzma Margit a, a fényképnek a közepén a, a tanárnőhöz egész közel helyezkedik el, tehát ez valószínűleg azért így mutatta azt, hogy, hogy a család is hol helyezkedik el a, a községnek a társadalmában. Mind képzettségben, mind a munka jellegét tekintve, ez egy fontos foglalkozás az erdész, annak van presztízse, mint máig is. Azon kívül vagy, vagyoni tekintetben is úgy tűnik, hogy az, az adatokból, illetve amit véghez tudtak hogy amilyen életmódot folytattak, valóban tényleg az elithez kellett, a helyi elithez kellett, hogy tartozzanak. Tulajdonképpen hogy nézett ki ez a vagyoni helyzet, úgyha összemérjük a különböző rétegek életmódját? Amikor ide kerültek Vinkovcére, akkor az apa fizetéses körülbelül egy, egy középiskolai tanárénak felelt meg, és pár évvel később, amikor az ő főnökét áthelyezték, akkor ő nyerte el a következő posztot, akkor főerdőmester lett, és ekkora fizetése egy gimnázium vagy középiskolai igazgatóéval egy kategóriába esett, tehát valóban azért elég jó, tehát egy ilyen jó középosztálybeli keresete volt. Azt is olvastam a tanulmányodban, hogy kiterjedt rokonság volt, ennek majd később lesz jelentősége itt-ott, erre-arra az országban, ha néhány példát mondanánk erre. Azt már említettem, hogy az apa felvidéki származású volt, tehát Selmec bányán, Beszterce bányán is voltak rokonok. Ezen kívül, hát ha jól sikerült beazonosítanom a levelekből, mert ugye ott mindig csak keresztneveket, neveket, sőt időnként csak monogramokat írnak, akkor a, az apa ö, egyik testvére Budapesten élt, az anyának a családja hát Zágrában élt, és aztán utána ők is a szerelmeségbe költöztek, amikor már idősebbek lettek. Az anya a testvér, az ötse pedig hajós kapitány lett, és ő aztán lett pulában, és hát a tengeren az életét. Igazából ez az utazásoknál, a taknál volt ebben a családban éppen jelentőséggel bíró, hogy meg lehetett valahol szállni. Margi tanulásánál nem annyira, csak egy igen kis mértékben befolyásolta az iskola ami, hát elég korán elkezdődött, ugye, ahogy írott, 12 éves korában elkerült otthonról, és utána hosszú évekig a tanév folyamán nem tartózkodott otthon, és ez a mi szerencsénk. <gül> igen, ez a mi szerencsénk, hiszen akkor írták egymásnak a leveleket a, a családtagok. Valószínűleg pont a, a nyelvi ö, környezet ö, vezette arra a szülőket, hogy Margitot a ö, polgári iskol első osztálya után asszódra küldték ö, egy evangélikus lány tanulni. Ö, tehát ott ö, a többi tanulótársa is magyar nyelvű volt, ugye evangélikus környezet volt, tehát valószínűleg ez sokat jelentett a szülőknek problémája is volt egyébként a Margitnak azzal, hogy, hogy nem tanult iskolában korábban magyar nyelvet, és van arra is példa, hogy az apjától kér bizonyos szabályokat, hogy hogyan kell használni egyes szavakat, és ekkor már érzi a hiányát annak, hogy, hogy korábban nem tanult magyar nyelvtant korábban, amikor még gyerekkorában, vagy hát kisebb korában próbálták tanítani, akkor még ezt nem értékelte annyira, és nem, nem igazán figyelt oda az órák a saját szerint. kivrajzolódik -e a levelekből az, hogy egy ilyen aránylag kisgyereket, amikor a család elenged messzire, hatókörön kívül, hogy az hogy készítik elő? A, a, az asszódi iskolába az édesanyja vitte el a, a kislányát, és aztán amikor hazajött a szünetekre, akkor is mindig értement valamelyik szülő, tehát na, azért nem engedték egyedül. A levelekből az derül ki, hogy, hogy tényleg mindent, az öltözködés legapróbb részleteit is leírta a lányának, hogy mikor, melyik alsóneműt vegye fel, hogy, hogy melyik blúzt melyik szoknyával, hogy küldje haza, hogyha a bepiszkolódott esetleg az ünnepi ruhája, akkor kérje meg az igazgatónőt, hogy, hogy hazaküldhesse kimosni. Tehát így igyekezett minden tekintetben tanácsokkal, jó tanácsokkal ellátni a lányát. És ugye ez egy intézeti elhelyezés volt, tehát ott pedig nyilván folyamatos felügyelet alatt voltak a lányok, és ö, ö, teljes ellátást kaptak, tehát étkezést ö, a szabadidejükről is gondoskodtak, például szódról Budapestre tettek egyszer egy kirándulást, amiről Margit beszámol. Ö, színházba vitték őket, tehát ö, ö, tudhatták a szülők, hogy jó kezekben ö, van a lányuk. Innen fogjuk folytatni, most egy kicsit felvillantottuk, hogy tulajdonképpen mit is fogunk végigkísérni a zene után, aztán belemerülünk a részletekbe. Kedves hallgatóink, László Zsófia a levéltáros segítségével a Mindent a Nőkről adásában. Kuzma Margitról beszélgetünk. Nem kell a lexikonokban lapozni, nem kell őt ismerni. Azért ismerjük, mert, mert Zsófi találkozott levéltári kutatásai során ezzel a történettel, ezekkel a dokumentumokkal, és... Ezt a hétköznapi családtörténetet feldolgozta egy cikkben, amelyik számomra nagyon érdekes volt, remélem a hallgatóknak is az lesz, hogyan történik a, az ilyen anyagnak a feldolgozása, mire támaszkodhattál. A Budapest főváros levéltárának van egy olyan programja vagy felhívása, hogy a főváros történetével kapcsolatos magániratokat nagyon szívesen fogadják. És egy ilyen, ilyen akció, vagy egy ilyen szerződés keretében uh, került be a levéltárba a lehotkai családnak az iratanyaga, hát elsősorban nagyon sok levelezést tartalmaz, hát Kuzma Margitnak egy naplóját is tartalmazza, családi iratokat, anyakönyvi kivonatokat, például iskolai bizonyítványokat, ilyesmit, és hát ezek a források rendkívül, rendkívül gazdagok, rendkívül jó lehetőséget adnak arra, hogy az ember egy, egy száz évvel ezelőtti családnak az életébe bepillált Nyerjen, és így akár a legintimebb dolgaikba is, tehát azzal kapcsolatban is információkat kapjon. A levelek Kuzma Margit tanulmányai idejéről származnak, amelyeket én feldolgoztam, így a teljes családi anyagban ennél persze sokkal több található. Margit 1900-ban el a családi házat, és 1905-ig volt távol, ez alatt zajlott a levelezés. Hát természetesen a szünidők alatt ugye ez, ez megszakadt, de olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megmaradt egy napló is ugyanebből az időszakból, sőt, még, még egy hosszabb korszakot átívelő időszakból, 1915-ig vezette Kuzma Margit a naplóját. Nem teljes rendszerességgel volt, amikor hosszabb időszakokat foglalt, össze volt, amikor akár hónapokat, éveket kihagyott, de hát szerintem ezzel mindenki így van, aki naplót vezet viszont azért nagyon jó ez a párosítás, a napló és a levelezés párosítása, mert sokszor pont azokról az időszakokról vannak naplóbejegyzések, vagy ilyen összefoglalások, amelyek a levelekből hiányoznak pont a, a szűnidőkről, a, aztán arról az időszakról, amikor Margit már hazatért, a tanulmányai végeztével, például egy, egy nagyon kedves része, hogy leírja, hogy a, hogyan ismerkedett meg a később, hát nem, nem megismerkedett, hanem tulajdonképpen, hogy hogyan bontakozott ki ott szerelmük a későbbi férjével. Tehát ez, ezek, már a későbbi igen, ez már a későbbi időszakban lehetett. Időszak. Tehát Olt. ott tartottunk a zene előtt, hogy 12 éves korában a szodra került, igen. a szülők különböző megfontolásai miatt. A szülőkről elmondtuk, hogy tipikus Középosztálybeli szülők voltak, a korban kell ezt a kifejezést értelmezni, amikor a közhivatalnok tipikusan középosztálynak számított életmódjában, jövedelmében, mentalitásában, és egy ilyen szerető család gyermekeként különböző megfontolásokból szódra került, de nem maradt ott sokáig. Miért? Egy évet, egy tanévet töltött csak Margit Aszódón, és a következő évet pedig már a Szegedi Felsőbb Lányiskolában folytatta. Hát a családnak az egyik motivációja az valószínűleg az volt, hogy azért közelebb kerüljön a lányuk hozzájuk, hiszen Aszódra nem tudtak ellátogatni, Szegedre azért a szülők többször átmentek akár iskolai ünnepségekre, vagy csak hétvégére. Tehát a próba év alatt kiderült, Igen. hogy ez az asszód ügy, ez akkori közlekedésre gondoljunk, Igen. hogy ez egy, egy igazi nagy akadály. Igen. Nagy távolság volt, de valószínűleg az is szempont lehetett, hogy ekkora fiú Gustáv is iskolába került, és őt is Szegedre küldték a szülők. Így aztán a két gyerek egy helyen, egy helyen tanult, tudtak azért egymásra figyelni. Margitot sokszor figyelmezteti is az édesanyja arra, hogy hát a Hétvégenként, amikor találkozik a, az öcsével, akkor nézze meg, hogy rendesen van-e felöltözve, amikor elmennek az ismerősökhöz ebédelni, akkor figyelmeztesse, hogy rendesen egyen, rendesen viselkedjen, legyen neki a kicsi mama. Pedig hát két évvel volt csak idősebb az öcsénél, tehát azért olyan nagy korkülönbség nem volt. De még visszatérve a választás, a szülők választására, az is szempont lehetett, hogy az asszódi intézmény az egy polgári iskolának megfelelő lánynevelő intézet volt, ami azt jelentette, hogy a négy elemi osztály után négy következő osztályt lehetett ott elvégezni, és ez inkább ilyen gyakorlatiasabb képzést nyújtott, legalábbis elviekben. Ezzel szemben a felsőbb lányiskola egy olyan iskola típus volt, ami hát tudatosan a műveltebb osztályok lányainak a nevelésére hoztak létre. Ez hatosztályos volt, és ö, ö, hát nem, annyi, nem adott olyan gyakorlati műveltséget, viszont franciát, németet tanultak a lányok, ö, ö, hát történelmet, földrajzott irodalmat. Tehát egy, ö, az volt a cél, hogy a, ö, egy művelt és a, a nemük a, tehát a nem, nemi hivatásuknak megfelelő ö, lányokat neveljenek itt. De nem az egyetem De volt nem a, nem, a cél, pedig egyetem. már akkor lehetett volna. Ö, igen, ö, már... Ö. 1896 óta a nők felvételt nyerhettek a, az egyetem orvosi a gyógyszerészeti karára, illetve a tudományi karra. De ez egy érdekes helyzet volt, mert az egyetemi felvételhez szükséges volt az érettségi, viszont nem volt olyan lány nevelő intézet, olyan középiskola, amely érettségit adhatott volna. Ez aztán hosszas vitákat váltott ki, hogy akkor a, ezt a felsőbb leányiskolát kell úgy továbbfejleszteni, vagy, vagy megtoldani olyan továbbképző tanfolyammal, amely ezt a magasabb műveltséget lehetővé teszi, vagy pedig külön leánygimnáziumokat kell létrehozni. Ez nagyjából pont, tehát nagyjából ebben az időszakban zajlott ez a vita, és hát olyan, olyan helyzet állt elő, hogy azok a lányok, akik már amikor, amikor már gimnáziumi osztályokat indítottak, akkor sem feltétlenül lehetett ott el, leérettségizni, hanem a fiú gimnáziumokba kellett átmenniük a lányoknak, hogy az érettségi vizsgát letehessék. Ugyanakkor ö, ö, problémát jelentett az is, hogy ö, nagy volt a, a lány és a fiú iskolák tantervének a különbsége. A, ö, gimna, tehát az érettségnek a feltétele volt a latin ö, tudás, illetve az, a görög, vagy úgynevezett görögpótló tárgyaknak a tanulása. Ezt a lányok nem tanultak, a, ö, se a polgári iskolában, ugye, se pedig a felsőbb lány iskolában tulajdonképpen a, a lányiskolák gyakorlatiasabb és, és modernebb nevelési felfogást adtak azzal, hogy, hogy élő nyelveket, a franciát és a németet tanították, de, de ebből a szempontból, az egyetemi felvétel szempontjából ez egy komoly probléma volt. Minden esetre a mi hősnőnket, Kuzma, Kuzma Margitot, még egy a felsőbb lányiskola Hát státuszában levő iskolába iratták be, talán a nyelvek miatt? Ö, igen, valószínű, hogy az is, az is szerepet játszott, illetve a, a család társadalmi státuszának valószínűleg ez felelt meg. Azért a, a nők, az, hogy a nők egyetemre menjenek, az annak ellenére, hogy most már lehetővé vált, nem volt, nem volt túl gyakori, tehát nagyon elhivatottnak kellett lenni annak a családnak, vagy annak a lánynak, aki ezt az utat választotta. Valószínűleg ezt, ezt nem tartották szükségesnek, hogy egyetemre menjen a, a lányuk, viszont azt mindenképpen fontosnak tartották, hogy egy, egy komoly művel kapjon, nyelveket uh, tudjon, és, és esetleg majd ezzel tudja később a kenyerét megkeresni. És fényderül -e a levelek, vagy a napló kapcsán arra, hogy végül is mégsem itt végezte be a tanulmányait Szegeden, hanem tovább ment egyel. Igen, Szegeden, is, Szegeden két évet töltött Margit, és aztán innen Genfbe küldték az ottani, végülis a felsőbb leányiskolának megfelelő szintű középiskolába, annak is a külföldi diákok számára kialakított osztályba, nyelvi osztályba, és a levelekből egyértelműen kiderül, hogy a család célja az volt, hogy itt egy francia nyelvi diplomát szerezzen a lányuk, és azzal pedig majd kenyérkeresővé válhasson. Ha, ha kell. Igen, hogyha ha szükség van rá. Ezt többször hangsúlyozták a levelekben, hogy, hogy, hogy hát, tehát a szülők a kitartást várták el a lányuktól, és, a, és azzal, biztatták, hogy vagy ezzel kecsegtették, hogy, hogy, hogy ez egy, egy hatalmas dolog, hogyha a saját szorgalmával eléri azt, hogy önálló életet tudjon majd élni, és önálló kereső ember válhasson belőle. Igen, ezt ki is írtam kimondottan szó szerint, az édesapa egy olyan fordulatot használ, hogy önfáradtsággal szerzett, független élet a szorgalom jutalma. Ez egy apának a lányához írt biztatásaként, ez egy nagyon-nagyon szép és jelentős gondolat, hiszen öm, még hogy az édesanya, aki sokkal fiatalabb és ilyen játszó és mindig csak biztatja a gyerekeket, de tényleg az apa gondosságára van ez a, ez a korszerű mondat, hogy úgy mondani. Önfárárdsággal szerzett független élet. Tehát tulajdonképpen nyitva hagyták a fiatal lány előtt a sokféle utat, ami következhet, hiszen senki sem lát a jövőbe. Persze nem ugrunk még ennyire előre, mindig teszünk ilyen utalásokat a későbbi sorsára, de egyelőre elkerül egy idegen országba. Hát a sokat próbált gyermek megállta a helyét a szódon, mert végül is megállta megállt a helyét Szegeden, és egyszer csak tényleg olyan messzire került. Még arról is olvastam a tanulmányban, hogy a szülőknek még az is egy-egy foglalatosság volt, vagy azt is olyan lelki csinálták, hogy referenciákkal gyűjtöttek össze a különböző intézményekről, hogy hogy lehet, hogyan tették meg ezt? Fennmaradt a levéltári anyagban egy, egy prospektus gyűjtemény, amit a Genf környéki leánynevelő intézetekből gyűjtött be a család, nagyon, nagyon érdekesek ezek a, a prospektusok, arról árulkodnak, ugye, hogy milyen, milyen elvek alapján, milyen, milyen tanterv alapján, és mennyi pénzért, meg milyen ellátást nyújtottak a lányoknak ezek az intézetek. Végül aztán nem ezek közül választotta a család, valószínűleg azért egy olcsóbb megoldás mellett döntöttek, és így, így került az állami ö, intézetbe, az állami iskolába ö, Kuzma Margit. Ö, az is érdekes, hogy a prospektusokban, illetve a melléjük fűzött levélben igyekeztek referenciát is adni a, az intézetek az itt, itt tanuló lányokról, de ö, magyar referenciát csak az egyik intézet tudott adni, ez pedig Zserbó udvari cukrásznak a leánygyár kell -e volt, aki, aki náluk tanult. Akkor ezek szerint azt nem tudták produkálni, amit zserbóljék, hogy oda kerüljön Margit. Viszont ez nagyon érdekes, hogy, hogy Svájc ezt a leánynevelést most egy ilyen mai szóval szinteiparággá fejlesztette, hogy idegen diákokra tudatosan alakított ki tanulási lehetőséget. Ez nagyon érdekes számomra, és akkor, ahogy mondtad is, egy ilyen államilag nyitott osztályba, tehát külföldiek számára nyitott iskolában tanult, de ezzel együtt tandíjjal. Igen, tandíjat kellett itt is fizetni. Az osztálytársai között. Németek, oroszok, finnek is szerepeltek például. Magyar ő volt egyedül ebben az osztályban, és aztán a következő évben már lett másik magyar lány is az iskolában, még az is elképzelhető, hogy így margit hatására. És az a család, ahol ő lakott, az egy evangélikus lelkésznek a családja volt, szintén arra, szintén több szobáját is kiadta itt Genvben tanuló lányok számára, külföldi diák lányok számára. Tehát az Úgy infrastruktúra az egy, így, is megvolt megvolt meg meg ez az jól szervezve, és elképzelhető sőt majdnem bizonyos, hogy családi hír forrásokból találtak rá erre a erre a fogadó családra, Gion, vagy valami... Vagy Gion, igen. Gion családra, ahol aztán elhelyezkedett, és végül is azt hiszem végig ott maradt náluk. Igen, ugyanennél a családnál lakott két éven keresztül. A második évben, tehát nagyon jó barátságot kötött a családnak a két vele körülbelül egykorú lányával is, de főként a két német lányjal, aki a második évben érkezett, a, a, őket aztán meg is hívta Magyarországra, és egyikük egy hónapot Vinkovcén töltött a, a iskola befejezése után, illetve Margit is egy hosszabb utazást tett Németországban, valószínűleg ez is a német barátnő hatására történt. Az pedig, hogy a családi kapcsolatok mennyire erősek voltak, és hogy milyen fontosak voltak az információszerzés szempontjából. Arra azt tudnám elmondani példának, hogy Margit a második évben már tanácsokat adott a, a rokonságnak, illetve az ismerősöknek arról, hogy hogyan lehet esetleg francia peston szerezni a gyerek mellé, vagy hogy, hogy hova érdemes menni, tehát hogyha más is alányát ide Svájcba szeretnék küldeni, akkor hova érdemes menni, tehát már őt is bevonták a, a, az információszerzésbe és a, a, a szervezés a családi élet, illetve a rokonok életének a, a megszerzésében Vezésébe. Most az eddigiekből is talán kiderült, hogy Margit szorgalmas volt. Ez nem egy divatos dolog, sose volt az. Ha elmondanád azt az apró kis nézeteltérést, ami pont az amerikai lány és közte volt. Igen, az első időszakban, amikor ide került a Genfbe a Gió családhoz, még egy amerikai lány volt a, a másik vendég, tehát fizető vendég. Az amerikai lány egy, egy nagyon, Margit leírásában egy nagyon szeleburdi, csélcsap, volt, Margit pedig mindig a tanulással volt elfoglalva, amikor nem tanult, akkor levelet írt, vagy naplót írt, tehát így inkább egy ilyen alkat volt, és így nem, nem nagyon viselte el egymást a két lány, és ezért Hildegard, az amerikai lány folyton bosszantotta Margit, volt, hogy kizárta a szobából, amikor Margit tanulni akart, akkor máskor, amikor Margit levelet írt, akkor elkezdtek ott a lányok táncolni mellette, úgyhogy remegett az asztal, és a levélen is látszik, ahogy, ahogy az írása egyre olvashatatlanabbá válik, mert nem, nem, nem tudta, tehát nem tudott rendesen írni. Úgyhogy voltak konfliktusai itt az első időszakban, de aztán Hildegard elutazott, lezárult neki a, a tanéve, és aztán akkor Margit egy nagy megkönnyebbüléssel vette oda hogy, hogy már csak a család lányaival kell osztoznia. itt a, a téren, és velük sokkal jobb kapcsolatban volt. Igen, és ez a kis intermezzo azért is érdekes, mert tulajdonképpen leírva konkrétan erről tudjuk meg igazán, hogy Margi tényleg nagyon szorgalmas volt. Na most én nem gondolom, hogy egyszerűen csak egy ilyen kis buzgó leányka volt, mert hiszen utána azt is tudjuk, hogy a három éves képzést két év alatt végezte el. Hát volt ő neki határozott célja, valószínűleg oka is volt ennek, hogy ne Húzza halassa, és ezért volt talán ez a nagy szorgalom. A franciával, ö, hogy is mentő a nulláról indult ott, vagy hogy is volt? Tanult már franciául a bizonyítványai tanulsága szerint, már Asszódon is, bár ott a polgári iskolában még nem lett volna kötelező, és aztán Szegeden is tanult franciául, mégis azt írja a naplójában, hogy amikor Genfbe megérkezett, akkor egy szót sem tudott franciául, és aztán egy év múlva már elég jól beszél így a saját bevallása szerint. Tehát ki hagyott kívánni valókat maga után ez a, ez a nyelvoktatás. Ezért is érezhették úgy a szülők, hogy, hogy ennél valami komolyabbra van szükség, és ezért szervezték meg ezt a, a ezért szervezték meg a GENFI tanulmányokat. Akkor most ismét egy kis zenét hallgatunk. kedves hallgatóink a Mindent a nőkről adását hallják. Tudják, hogy most már hosszú idő óta nőkről, nőtörténetekről beszélünk. Nagyon-nagyon túlnyomó többségében a műsoroknak valamiféle neves személyiségről, még ha nem is olyanról, amit álmunkba felkeltve is tudunk, de azért valamilyen téren letett valamit az asztalra, ami úgy a külvilágnak is érdekes, meg különböző mozgalmakról beszéltünk, és a többi, és a többi. Azt hiszem, hogy ilyen műsorunk még nem is volt, amikor Valóban egy hétköznapi emberről van szó, egy fiatal lányról, mert hogy László Zsófia levéltáros, a vendégünk, nem nagyon követte az életutat tovább, elsősorban a tanú, tanítatására koncentrált, mert hogy a, a, ha elmondanád az alcímet, mert én nekem nem jut most eszembe. Egy középosztálybeli lány neveltetésének állomásai, ez volt az alcím, és Asszócz Szeged és Genf ez a három állomás. Így van és egy nagyon-nagyon értékes forrásanyag eredeti levelek naplókra támaszkodva született meg ez a tanulmány, és a nagyon vitatott középosztály fogalom szerepel benne már mindjárt az alcímben, amit itt próbáltunk azért érzékeltetni az egyéni történeten keresztül, hogy mit is jelentett, kik tartoztak oda, és hogy, hogy milyen hétköznapokat éltek. Ö, én próbáltam szócikkeket keresgélni a középosztályról, tehát a korabeli középosztályról, tehát a 20. század eleje, meg közepe, és találtam egy olyan sommás megfogalmazást, hogy pazarló, mának élő, nem törődő életmódot folytatott társaság volt ez a középosztály, amelynek a tagja volt Kuzma Gyula, Kuzma Margit, akiről szó van az édesapa, egy erdész, aki szép pályát futott be, szép anyagi gyarapodást is tudhatott magának, és nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy körültekintéssel nevelték feleségével a két gyereket. Ezt az élettutat, illetve ennek a, egy részét próbáljuk most bemutatni. Elsősorban Kuzma Margit iskolás éveinek a kapcsán, Genfről is volt már szó, ugye Aszhold, Szeged Genf. Genf. volt a leghosszabb időszak, és mindig idősebb lett, tehát tapasztalatokkal a háta mögött került egy ilyen egészen más országba, ahol ahonnan továbbra is írta a leveleket. A levelek a, mindkét szülővel, de elsősorban az édesanyával való nagyon jó kapcsolatot mutatják. Itt most megint elő lehetne húzni, amit a műsor meghívásakor is emlet, említettem vendégünknek, hogy milyen sokszor ángatjuk elő azt, hogy a boldog családok mind egyformán. Hát ez pedig egy elég boldog család volt akkor, amelyik időszakban nézzük őket. Az édesanyja személyisége talán valami gyanúra adókot, nem a boldogtalanságra, hanem arra, hogy ő lehetett a motorja talán ennek a gondoskodá gondoskodó ö, törődésnek igen, ez többször egyértelműen megfogalmazódik a levelekben, a, a Kuzma Margit leveleiben, meg a naplóba, naplójában is, illetve az édesapjának egy, egy köszöntőjében, amiben a Margitot arra buzdítja, hogy legyen olyan jó, gondoskodó, szeretetteljes, mint amilyen az édesanyja, és őt tekintse a példaképének. Tehát valóban az édesanyja volt az, aki, hát, ugye a családot össze, összetartotta, a gyerekek neveltetésére ö, olyan szinten is gondot viselt, hogy amikor ők még otthon tanultak, akkor velük együtt készítette el a leckéket, Margitnak segített a horvát nyelvű leckék megírásában, a fiát zongorázni tanította, és ö, ez, ez a hajlam, ez a tanítás, tehát ez a, ez a igény, hogy ő gyerekekkel foglalkozzon és gyerekekkel tanítson, akkor is megmarad benne, amikor a, a gyerekei már máshol tanultak tulajdonképpen szinte folyamatosan találunk egy-két egy kislányt a, a családnál, akik ott töltenek egy-egy délutánt rendszeresen minden héten, és velük hittan tanul, zongorázik, levelet ír, németet tanul, tehát mindig mindig magam mellé gyűjtötte a, a gyerekeket az édesanyja Grundszág. A levelekben, vagy akár a naplóban is vannak e olyan ö, dolgok, amiknek olvastán, olyan igazán úgy éreztet, hogy visszakerülsz a 20. század elejére az úgynevezett boldog békeidőkbe. Hát nagyon érdekesek a, a, az utazásról, tehát az utazás, például az utazás előkészületeiről szóló részek. Amikor Margit Genfbe volt, és már gyakorlatilag négy éve, majdnem öt éve távol lakott a szüleitől, édesanyja mégis egy olyan, olyan részletekbe menő leírást adott neki a, arról, hogy hogyan, hogyan utazzon haza Genfből egyedül, ahova egyébként már egyedül is ment ki, hogy, hogy egy, egy 14 oldalas levelet írteli, egyébként 4 oldalat szokott írni körülbelül. És, és hát így pontosan leírja, hogy, hogy melyik ruháját vegye föl, hogy, hogy a kendőjét készítse ki maga mellé, mert éjszaka biztos hűvös lesz a kocsiban, bár nappal meleg lesz, hogy ne üljön be olyan kupéba, ahol férfi ül, hogy, hogy, hogy hol kell látszálni, a hány pengőt vagy hány koronát adjon borravalónak a, a futárnak, tehát így, így a legapróbb részletekről is gondoskodott, vagy hát utasításokkal látta, jótanácsokkal látta el a lányát. A szülők egyáltalán kiutottak valaha is Svájcba? Igen, amikor Margit kiment először Genfbe, akkor az édesanyja kísérte el, és akkor ott pár napot ő is ott töltött a Gió családnál, de aztán, aztán később már egyedül utazott Margit hazafelé is, illetve a következő évben vissza Genfbe de ez az az, az az biztos hogy a családnak ez egy nagyon nagy tehát egy anyagi terhet jelentett, és Margitot is mindig arra biztatták, hogy hát egyrészt használja ki jól az idejét, és szorgalmasan tanuljon, másrészt viszont mindent használjon ki arra, hogy, hogy utazhasson, hogy, hogy mindent nézzen meg, és jól az emlékezetébe, mert nem biztos, hogy az életébe adódni fog még majd olyan helyzet, hogy, hogy ilyen szép tájak arra jusson el. Úgy érzem, hogy amikor kutat valaki valamit, akkor ö, valamiféle személyes viszonyba kerül a kutatástárgyával, hát látod nap, mint nap a kézírását, érzed azt, hogy mit akar kifejezni, és egyáltalán az egész családdal. Valószínűleg kialakítottál egy, egy sajátságos képet róluk. Én hogyan jellemeznéd a családot, azon belül ezt a szűkebb korszakot, amit kutattál? Nagyon szeretetteljes családi légkör bontakozik ki a levelekből, és nagyon az édesanyjának a gondoskodása ez tényleg megható, de az is, ahogy például a levelekre préselt virágokat ragasztanak, és úgy küldik ki Svájcba a, a levelet, hogy ott van egy kis árvácskának a, a préselt, tehát egy préselt kis árvácska, tehát nagyon, nagyon kedves, és, és olyan, olyan boldog és nyugodt légkört árasztanak a, a levelek. Ugyanakkor én csináltam egy kis játékot, amikor készültem erre a műsorra, 1888-ban született Kuzma Margit, és tíz évenként feljegyeztem az évszámokat, és minden évszámhoz valami eszembe jutott. Tehát végül is körülöttük zajlott a történelem, Tíz éves korában, 1898-ban a Millenium Lázában égett még az ország, de végül is, ahogy már említettük a kiegyezést követően, valamiféle sikeres úton haladt, valamiféle hát, gazdagodás, vagy nem is tudom, de jutás állapotában. 1908-ban akkor 20 éves ő már akkor a, vagy a férhez gondolkodott, vagy, vagy nem is tudom, már férhez is ment, ment talán. Hát nyolcat azt nem tudnám valami különleges dologhoz kötni, a, szintén a prosperáló, vagy annak induló társadalmat gondolom magam elé, de tíz év múlva, amikor 30 éves, 1918-ban már teljesen nyilvánvaló volt, hogy a monarchia szét fog esni, aki gondolkodott, az már nagyon-nagyon sejtette. 1928-ban 40 éves, még mindig egy viszonylag fiatal erőjetejében levő nő, aki hát éppen, hogy a. Nem tudjuk persze, hogy élt-e ekkor semmit, ez csak egy fantáziajáték. Uh, 1945-ben halt meg. Tehát, tehát ez abszolút fantáziajáték, hogy egy ugyanilyen lány 1928-ban, tehát akkor még Margit is, az éppen-éppen összekapni, magát összekapni akaró ország lakója volt a 20-as évek, és még, még, még nem jött a világválság. 1938-ban 50 éves, akkor már megint csak nyilvánvaló volt, hogy pillanatokon belül háború lesz, illetve hát ide is ér. 1948-ban lett volna 60 éves, az ő egész milliója darabokra hullva mm. 1948-ban, és hogyha azt vettük volna, hogy azért 70 éves korig nagyjából még el szoktak élni az emberek, akkor 58-at írtak volna, ha ő megérte volna. Ismét mi minden lett volna a háta mögött. Tehát ezt a kis magam számára lejátszott időjátékot csak azért említettem meg, hogy talán azért is nagyon fontos így az egyéni életutak szempontjából is megvizsgálni a történelmet. Nem tudom, hogy erről így most, hogy így ezt felfestettem, hogy mit gondolsz. Igen, hát többször megfordult a világ ez alatt az időszak alatt, és nagyon sok ember végigélte mindezeket a változásokat. Kuzma Margitnak ez pont nem adatott meg, de az Hát az biztos, hogy nagyon nehezen, tehát azok az emberek, akik ezt mind végigélték, nagyon nehezen uh, tudták feldolgozni azt, hogy, uh, hogy széthullanak azok a keretek, amelyben felnőttek, amelyben nevelkedtek. Ez, ez nagyon sok visszaemlékezésben, nagyon, tehát más levelezésekben visszaköszön ez a, ez a trauma, amit hát a két világháború után a tanácsköztársaság ideje ez pont ennek a, ennek a közegnek, a középosztálynak, a, illetve a felsőbb osztályoknak egy, egy hihetetlen sokkot jelentett, amikor tényleg felfordult a világ. Ugyanakkor a, a nő a nők helyzetében viszont a második világháború utáni időszak egy mégiscsak egy, egy nyitást jelentett. Ekkor kaptak olyan választójogot, ami már teljesen egyenértékű volt a férfiakéval. Kinyíltak a lehetőségek a, a tanulmányaik előtt is, tehát még jobban kinyíltak a lehetőségek a, a tanulmányaik, a munkavállalás előtt is, tehát a nők szempontjából viszont nem csak negatív változások voltak. Hát Kuzma Margit életét tulajdonképpen fiatalasszony koráig tudtat követni, tehát akkor gyorsan zárjuk le ebben az egy fél percben azt, hogy jó iskoláztatást kapott, férhez ment, és mit tudsz még róla? Uh... Igen, a, bár elvégezte ezt a Genfi iskolát, utána magántanítványai is voltak, de gyakorlatilag, ahogy visszatért Genfből, megkérte a gyerekkori szeráma a kezét, és két év múlva összeházasodtak, és utána hát, családanyaként élt. Arról sajnos nincsen információm, hogy, hogy közbe tanította, vagy használta el még a francia nyelvszudását. Kedves hallgatóink! László Zsófia, Levéltárost hallották, Kuzma Margitról egy régi diákrányról beszélgettünk műsorunkban. Viszonthallásra!